Ангел Трої Сонечко сіла з великим зусиллям. Її ребра неймовірно пульсували болем на додачу до розбитого рота та пораненої руки. А ще вона впала в зарості кропиви, тож, наче всього було мало, і її ще й всю попекло. і вдалося звестися на ноги. Штани були порвані, а нога обдерта до крові, але вона все ще згиналася в потрібних місцях. Ельфійка була в старій коморі, напевне. Дах, якої давно щез. І в ній не зберігалось нічого, окрім бур'янів і калюш. Навколо неї лунали розлючені вигуки: Крики, волання, гуркіт і удари. Значить, битва все ще триває. Вона зробила крок до єдиних дверей і завмерла. «Де ти?» Це був дуже неприємний голос. Щось середнє між гарчанням і співом. «Я знаю, що ти тут!» Ніби спів. Та хто ж наспівує, якщо можна цього не робити?» Не треба ховатися. Вона вже чула цей голос раніше. Біля вогнища, коли вперше побачила цаву та відчула нагальну потребу сховатися знову і, якомога глибше затамувавши подих, присіла навпочебки. Першим показався кінець його списа той роздвоєний спис, краю бохле, з якого були зазубрені зсередини. Це нагадало їй про гачки, на які ловлять велику рибу, та вона не хотіла потрапити на гачок і притиснулася до стіни щільно, як свіжа штукатурка. Власник списа приваблював ще менше, ніж його зброя. Дуже високий, дуже худий, з довгим волоссям, що звисало на його велицювате обличчя, і купою розмаїтих крадених ланцюгів на жилавій шиї. «А ти хитра, чи не так?» Його очі мерехтіли, жахливо підступні, жахливо насторожені. Було важко рухатися серед бур'янів у води, тому сонечко залишалося дуже дуже нерухомою. Дуже хитра, але ти не одна така. Він замахнувся списом широкою дугою. Вістря черкнула по стінах, потім ще раз нижче. Сонечко ухилилася від першого, потім забилася в куточок і дивилася, скосивши очі, як вістря з писа проносилося повз її ніс. Повітря від них неприємно лоскотало кінчик, і їй доводилося відчайдушно морщити ніс, від чого лоскотання ставало ще сильнішим. Боже, як же їй хотілося чхнути? А повітря швидко закінчувалося, обличчя було гарячим, а кінчик вуха, що в неї ще був, пекло. Там, звідки я родом, проспівав мисливець, повільно відвертаючись. Мене називають Людолов, бо немає нікого, до кого б я не дотягнувся. Він кинувся вперед, шалено розмахуючи зброєю, коло в повітря ліворуч і праворуч угору і вниз. Вона крутилася з боку в бік, втягуючи живіт, здригаючись від болю в ребрах, коли блискучі вістря проносилися повз неї з одного боку, а потім ще ближче з іншого, ледь зачепивши одним із зубців вільні подоли її сорочки. Чому ти не виходиш? знову проспівав він, блукаючи кімнатою. Покажися, якого біса їй це робити? Чоловікові з таким голосом, з такою посмішкою, з цим списом. Зовсім непривабливе запрошення. Він почав відвертатися, прослизаючи між бур'янами, з списом в одній руці. Кожен крок м'який і безшумний. Ребра сонечко співали від болю. Голова паморочилася. Перед очима пливли яскраві плями. Вона змусила себе затримати дихання ще на мить, поки він повільно, так повільно відвертався, поки нарешті не опинився до неї спиною. І вона не вдихнула повітря. Він лише смикнув головою. Можливо, михцем подивився на неї. Вона вже знову зникла, але з тріумфальним гарчанням він крутнувся, вихоплюючи щось за спини. Щось з'явилося в повітрі, як величезне павутиння. У кращі часи сонечко могла б досить швидко вислизнути, але вона була побита, виснажена, не їла і не могла нормально дихати. Сітка накинулася на неї, набагато важче, ніж здавалося, і вона билася і брикалася, але ніяк не могла звільнитися. Чим більше вона борсилася, тим більше застрігала, забившись у куток на колінах. І відчувала, як щось гостре штовхнуло її в бік і перестала боротися. «Тихіше, тихіше, тихіше!» Він знову штрихнув її списом, і вона захрипіла. Немає сенсу більше затримувати дихання. Бачив він її чи ні, але він точно бачив сітку, тож вона відпустила дихання з хрипом. «Хіба не краще?» Сонечко так не вважала. А він присів навпочепки біля неї і просунув довгі пальці крізь сітку. «О, тільки подивіться на це!» Виродок наспівував ще голосніше, коли він закинув її голову назад, відкинув волосся, затиснув кінчик вуха, який вона все ще болісно відчувала, між вказівним і великими пальцями. «Можливо, відтепер мене називатимуть «Ельфоловом»?» «У мене для тебе пропозиція!» Гаркнув Яків, коли мисливці розпорошилися в дальньому кінці Нефа. Шанси були відчайдушними, а його товариші принишкли за вівтарем з одним арбалетним болтом на всіх. Настав час хапатися за малі шанси. «Що у тебе такого, чого я не можу зняти з твого трупа?» Пирхнув Сава, і кілька його поплічників захохотіли разом з ним. Яків випнув груди і випростався на весь зріст. «ЧЕСТЬ!» – заривів він. І це слово відскочило від зруйнованих стін, змусивши сміх раптово припинитися. Колись для Якова честь була дорожча за чесноти, ценіша за коштовності. Жага до неї затягнула його в темряву, і там, серед тіл своїх друзів, він відкрив для себе її справжню ціну. Але завжди є люди, яким потрібно засвоїти цей урок для себе. «Ти і я!» – він вказав мечем на зруйнований неф. «Тут і зараз! На смерть!» Він не згадував про те, що комусь смерть дається легше, а комусь важче. Він склав присягу чесності, а не присягу просторікувати про кожну деталь. Сава подивився на своїх наймитів, і всі вони озирнулися на нього. Всі оцінювали. Не було жодної вагомої причини приймати виклик. Навіть сумнівної причини теж не було. Лише гордість. Але Яків знав про гордість більше, ніж будь-хто інший. В юності вона ледь не стала для нього фатальною. І за все своє довге життя він ніколи не бачив людини більш роздутої від гордості, ніж цей дурень у золотому плащі. Сава підняв підворіддя, примружив очі і запанувала довга мовченка. «Мілорде», – прошепотів його слова, – «ви не можете...» «Тихо!» – не відводячи погляду, Сава простягнув руку і клацнув пальцями. Яків зрозумів, що не помилився. Люди, народжені з усіма перевагами, часто горять, щоб довести, що вони на них заслуговували з самого початку. Слуга різко вдихнув, а потім вклав списа в руку свого господаря. «Твої колеги!» – Сава насмішкувато глянув у бік вівтаря. «Не заважатимуть?» «Клянуся їхньою честю!» – відповів Яків. Оскільки серед них були визнана злодюжка, засуджений єретик і батиста, він сумнівався, що їхня честь зупинить їх від чогось. Одна з чеклуна когідно буркнула. «Ніколи не довіряй некромантам! Дозвольте нам...» «Якщо вони спробують зробити щось підступне...» – гризнувся Сава. «Ви можете обрушити церкву на їхні голови! тих пір тримайтеся подалі!» Він повернувся до Якова, владно кивнувши головою. «Тоді на смерть!» «Інакше це не дуель!» Яків повільно оглянув найманців Сави, потім глибоко вдихнув і сплюнув на плити. Чесно кажучи, я трохи розчарований твоїми поплічниками. Твій брат Маркіан вирбував у хліву. Твій брат Констанцій на дні калюжі. Він присів у бойову стійку. Або, принаймні, настільки близько, як дозволили його коліна. Твоя мати не дала вам ніяких іграшок, щоб погратися? О, я отримав свою повну частку подарунків в Євдоксії. Сава посміхнувся, як людина, яка ніколи не визнає своєї неправоти. Мої брати хотіли, як дрібні боги, переробити експерименти нашої матері на свій лад. Маркіян підбурював їх, обертаючи на нарізників, щоб вони завойовували для нього. Констанцій переодягав їх у піратів, щоб вони крали для нього. Нікому з них не бракувало амбіцій. Вільною рукою він розстебнув застібку на своєму позолоченому плащі. Але вони не мали жодного бачення. Одним рухом він скинув його, і з гучним шелестом та поривом вітру розкинув могутні крила через неф церкви. Їхні білопересті кінчики майже торкалися покритих повзучими рослинами колон по обидва боки. А тепер Сава впер кулак у бік і з дзенькотом ударив тупим кінцем списа об землю. Людина з крилами у позі статуї. Ти розумієш, чому мене називають Ангелом Трої? Яків вибухнув сміхом. Він не міг стриматися, він кашлянув, трохи відригнув, мусив підняти щит, щоб прикритися, поки ковтав. «Я бачив ангелів і демонів, хлопче!» Він зітхнув, витираючи очі рукавом. «Ангели лякали мене більше! Я менше їх розумів!» Він оглянув Саву з ніг до голови і пирхнув. «Пришивши до спини обрізки птиці, ангелом ти не станеш!» Посмішка Сави повільно згасла, і він насупився. «Побачимо!» Сказав він. За останні кілька місяців життя Алекс божевільне стало звичним явищем. Жахливе перестало дивувати, а неможливо перетворилося на буденність. Але навіть вона була змушена підняти брови, дивлячись на це. «У нього крила», – пробурмотіла вона. «Іноді треба просто почути, як ти це кажеш. Принаймні це пояснює дивний плащ. Мабуть, не міг знайти нічого підходящого». Сава гойднувся назад, – Потім кинувся вперед, стиснувши кулаки і розставивши ноги для опори, а ті неправдоподібні білі крила били, били, били, били все сильніше і сильніше. Алекс примружила очі, дивлячись на бурю пилу, піску і випадкових пір'їнок. Яків вчепився в щит, намагаючись встояти у штормі. Асава перейшов на біг і злетів у повітря. Крила зробила один могутній змах, і він понісся над нефом. Він кинувся вниз з лунким береском, спис із силою врізався в щит Якова, зламавши його край об щелепу старого лицаря, і відкинув його на вкриті мохом камінні плити. Сава випростався, а потім різким шерохом пір'я знову широко розправив крила. Я покажу тобі, обрізки, ти стародавній старий пережитку. Що нам робити? прошепіла Алекс, виглядаючи за вівтарного каменя. Кілька мисливців спускалися по боках церкви, прослезаючи крістіні від одного стовпа до іншого. Інші натягували арбалети, витягали стріли, загалом готуючись обрушити град смерті. А ще були дві чаклунки, які нетерпляче спостерігали за поєдинком, склавши руки, готові скинути їх зі скелі або розтрощити всю будівлю на шматки. «Якщо ми втрутимося, вони нас уб'ють». Пробурчала батиста, яка перевернулася на спину, поставивши одну ногу на стремано арбалета, натягуючи тятиво обома руками. А якщо ні? запитала Алекс, коли Яків повільно підвівся. Вони нас відпустять, ми ж не можемо просто тремтяче сидіти за вівторем. Якщо ти хочеш тремтіти в іншому місці, то я тебе благословляю, огризнувся бальтазар. Мені не завадить більше місця для власного переляку. він штовхнув батисту, поки вона борсалася з арбалетом. «Ти взагалі вмієш з нього стріляти?» «Я провела літо в ролі єгаря», – прогорчала вона. «Зайняла друге місце на стрілецьких змаганнях». «Тоді чому в тебе немає власного арбалету?» –– спитав брат Д'єс, коли Яків і Сава почали кружляти один навколо одного. «Тому що якщо ти не помітив...» – вини на шиї Батисти вискочили, коли вона вигнулася довгою назад, тягнучи затятиво. Їх, блядь, дуже важко заряджати!» Так званий Ангел Трої кинувся вперед, змахуючи крилами так, що пальці його ніг ледь торкалися землі. Блискавичні удари списаш шматували лицеву сторону щита Якова. Старий лицар загарчав, коли вістря зі скознула з обідка і розірвали йому плече. Похитнувся, коли воно пройшло під його захистом і дряпнуло стегно, впав на одне коліно перед вівтарем, поки сава, посміхаючись, відходив, танцюючи. Дуже добре, ваше милосте! Вигукнув слуга, який втиснув запасні списи під паху, щоб вічливо пообладувати. «Очевидно!» – гаркнув Сава. А потім обернувся, щоб посміхнутися до Якова, який піднявся на ноги і спритно крутячи списав в пальцях. «Ти не здаєшся легко. Можу лише захоплюватися!» Він вдарив тупим кінцем списа об камінні плити з брязкотом, що відлунював від високих стін. «Але, гадаю, ти помітив, що твій час вичерпано!» «Багато чоловіків говорили мені це протягом багатьох років», – сказав Яків. «Я все ще тут!» Він зробив випад, але Сава зловив його меч, лезо заскриготіло позолочений держак з писа. «Я не буду заперечувати твоє існування. Так само існують мурахи та сифілець. Сава відкинув Якова назад. «І вони мають приблизно стільки ж шансів врятувати твою принцесу». Алекс вирішила, що Сифіліс цілком здатен покінчити з Савою, але не так швидко, щоб зберегти її життя. Одне з його крил злетіло над головою і тріснуло Якова по плечу і відкинуло вбік, а друге вдарило його з боку по голові, і він знову розпластався по камінню. Сава потер яскраво подряпину, яку залишив меч Якова крізь позолоту на його списі. Абсолютний вандалізм. Він нахилився вперед, знову змахнув крилами і здійнявши бур, яка змусила Алекс відсахнутися. Посміхаючись, як хлопчик, що спіймав муху, коли Яків з усіх сил напружився проти вітру, ноги шкребли розбиті плити, ковзаючи до краю урвища. Сава раптово зупинився, і Яків хитнувся до нього, втративши рівновагу. Саме в той момент, як Ангел Троє протанцював вперед. «Отримуй!» – Сава відбив щит Якова в бік тупим кінцем з писа. Вирвавши одну дошку з погнутого обідка, а потім зробив випад клинком, коли Яків незграбно пішов уперед, прохромивши старого лицаря наскрізь через грудину. У. видав Яків, коли червона вістря списа вислизнуло з його спини. Він похитнувся на мить, вирішивши очі. Це трохи боляче. Він закашлявся кров'ю і впав на коліна. Побитий щит і щербатий меч безсило звисали в його руках. Сава посміхнувся, вирвавши багряного списа, і повернувся до вівтаря. «Виходь, сестро!» – проспівав він. Алекс тримала ніж за спиною, рука спітніла на руків'ї, коли вона почала вставати, готуючись видавати сльози. Прикинься Слабкою. Зроби його недбалим, підведи його ближче. Потім кишки пах горла з усією лютю, яку ти зможеш зібрати». «Я сказав, що боляче!» – пролунав голос за спини Сави. Яків стояв на одному коліні. Його сорочка була червоною від рани, зробленою з писом. Він сплюнув кров, потім спираючись на меч, повільно підвівся. «Але я не говорив, що ми закінчили!» «Я ще ніколи не ловив таких, як ти!» Людоловче Ельфолов, як він тепер себе називав, обдарував сонечку подихом, який аж ніяк не покращив її думки про нього. Гадаю, за тебе дадуть чималу ціну. У мене для тебе пропозиція, – пролунав голос. Людолов крутнувся навколо, піднявши списа, швидкий як скорпіон з жалом. Барон Рікард притулився до стіни, відкинувши голову назад і заплющивши очі. Смужка сонячного світла перетинала його усмішку. Він здавався на десять років молодшим, ніж тоді, коли сонечко бачило його востання. Трохи сивинив його акуратно підстрижені бороді. Надяк на елегантні зможки в куточках його очей, але все ще чоловік на піку своїх сел. Він повернув голову до них, надавши своєму вигляду відстороненої трохи меланхолійної забави, наче все це не було страшенно терміновим. «Міняй її на твоє життя», – сказав він. «Моє життя?» – Людалов почав кружляти, високо піднявши списа, а за його спиною рука ковзнула до пояса. Напевно, сонечку варто було б спробувати звільнитися з його тенет, але вона втомилася, все боліло, і вона докладала так багато зусиль останнім часом, що подумала, нехай вампір нарешті підніме свою дупу. Барон відштовхнувся від стіни. Красиві риси обличчя вислизнули зі смуги сонячного світла в тінь. Темні очі блищали, коли він зухували йшов вперед. Як на мене, ти отримаєш дуже вигідну угоду. Але насправді у мене завжди бракує терпіння, коли йдеться про… Людолов витягнув за спини ще одну сітку і одним рухом закинув її. Вона розлетілася в повітрі, маленькі латунні грузила на краях зробили з неї обертове колесо. Торг! Барон Рікард просто стояв, коли його накрила сітка. Крізь шнури на його обличчі сонечко бачило, як він зітхнув. То це ні? Людолов триумфально зареготав, роблячи випад. Зазубрені леза його списа встромилися в груди барона, або встромилися б, якби в ту мить він не перетворився на хмару чорної імли, а сітка раптово впала, зачепившись за один із зубців списа, і мляво повисла. «Що за...» Дим вихорився і закручувався спиралями, ніби від подиху неможливого вітру, утворюючи тонкі пасма, які тягнулися до Людолова, і обвивали його. Він люто замахнувся, але як можна боротися з туманом за допомогою списа? Томан закружляв навколо нього, обійняв його ззаду і раптом знову став бароном. «І хто ж тепер людало?» Його усмішка була дуже білою і дуже широкою, а очі дуже чорними і дуже порожніми. Мисливець боровся, але, хоч був набагато більшим, руки барона ледве ворушилися. «Я кинув виклик богові та його ангелам», – прошепів він. «Я купався в крові і бродив по дорогах із золота. Царі...» принижувалися біля моїх ніг. Невже ти справді думаєш, що можеш проткнути мене виделкою? Він збільшився, здійнявся, його чорне волосся розвіялося, наче від вітру. Шия звивалася, наче тіло змії, помережена корінням пульсуючих вен. Рот розтулився надто широко, ще ширше і ще ширше, вишкірившись неймовірними легіонами блискучих зубів. І сонечко заплющило очі, відвернувши обличчя в бік. Вона почула крик і почула, як крик перетворився на хлипання, шалене хекання, що супроводжувалося жахливим слинявим смоктанням. Коли вона наважилася розплющити очі, людолов лежав на землі бездиханний, з запалими очима, запалими щоками, червоними і сухими слідами зубів на шиї. Гм. муркотів барон, тремтячи повіками, витираючи кров зі щік. «П'янкий трунок облизуючи кінчики пальців наче дитина, що злизує залишки ласощів. Його очі розплющилися, темні, як зяюча могила, порожні, як очі кота, що переслідує здобич, а сині губи сіпнулися над іклами, і на мить сонечко здалося, що вона зазирнула в безодню пекла. Тоді він усміхнувся. Така промениста усмішка, що навіть вона, яка не надто переймалася людьми, чи чоловіками, чи вампірами, а тим паче людьми, чиї обличчя були забризкані кров'ю, відчула слабкий біль з ваби, і їй стало цікаво, як відчуватимуться ці білі руки, обіймаючи її. Цікаво, як відчуватимуться ці білі зуби в її м'ясі, цікаво, чи не найстрашніші монстри були серед них, і чи не були вони там від самого початку. Від Людолова не можна очікувати гарних манер, а від ельфолова і поготів!» Вона ніколи не бачила, щоб барон виглядав таким молодим, і навіть попри полегшення відчула легку тривогу. Він граційно вклонився, пасма чорного, як воронове волосся спадало йому на обличчя, і Сонечко стало сумно, що така краса була прихована навіть на мить. Але за власне недотримання етикету я можу лише вибачитися. Прийнято. Сонечко підняла руки, з яких звисали складки сітки. «А тепер, я гадаєш, ти зможеш допомогти мені виплутатися з цієї сраної сітки?» Сава лише мить дивився на Якова, простромленого, але ще живого. Потім, цілком зрозуміло, він вирішив, що з нього досить. «Вбити їх усіх!» – закричав він, нервово ляскаючи крилами, кидаючись назад. Алекс почула звук тятиви, злякано присіла, коли стріла відскочила від кута вівтаря і пролетіла повз її вухо. Мисливці підходили все ближче. Один з них підійшов до стовпа не більше, ніж за десять кроків. «О, блядь! Застогнав Яків, коли Болт встромився йому в стегно, і він, похитнувшись, впав, розпластившись на підлозі. Брат Діас схопив його за зап'ястя, Алекс за спину, і зі спільним стогоном вони перевернули його, розлігшись за вівтарем разом, коли збоку вдарив град землі, а уламки розбитого каменю посипалися через край і вниз у прірву. «Клята аероманка!» Бальтазар відсихнувся назад, прикриваючи руками голову. «Вона зіб'є нас зі скелі!» «Я...» – прогорчала Батиста, коли нарешті натягнула тятиву арбалета. «Так!» – вона вставила болт на місце, піднялася на коліна, плавним рухом представляючи приклад до плеча. «Не думаю!» – вона натиснула на спусковий гачок, пролунав гучний хльосткий звук, і коли Алекс підповзла, щоб зазирнути через вівтар, то побачила, як чаклунка зі скляним ланцюжком відступила на крок назад. Вона похитнулася на мить, потім моргнула. Алекс зрозуміла, що бол застряг прямо між її очима. Вона впала на землю. Ні. заверещала її сестра. Її губи скривилися в несамовитому гаркоті. Її кулаки люто стиснулися, і очі люто звузилися, коли вона подивилася на вівтар. О, Боже. пробурмотіла Алекс, коли пил почав закручуватися навколо вбрання жінки. Земля затремтіла. Кілька плит злетіли догори. З верхів'я високих стін посипалися уламки кам'яної кладки. Алекс розвернулася, опустившись між іншими, втиснувшись плечем до плеча і побачила, як кілька пошарпаних плит на краю скелі розхиталися і впали вниз. "Ти застрела на ту чаклонку?" завела Бальтазар. Балтазар. "Ця клята геоманка розтрощить це місце на дріски. Це, блядь, була твоя ідея!" загарчала Батиста, кидаючи порожній арбалет. «Якби ж то у нас був власний чаклун!" Мах Майже крикнув він її у відповідь. «Але мені потрібні трупи для роботи!» Сава махав крилами, намагаючись утримати рівновагу, і кричав на чаклунку, але та стояла над тілом сестри, не звертаючи ані найменшої уваги. Земля тряслася надто сильно для стрільби з лука, і мисливці кинулися навтюки, один затулив голову щитом, коли згори посипалося ще більше каміння. З одного боку стріли перестали літати. З іншого боку, здавалося, що вся задня частина церкви незабаром звалиться зі схилу гори, і вони будуть в ній. «Ми всі скоро станемо трупами!» – скиглила Алекс. «Трупами!» – очі брата Діаса широко розплющилися, він різко повернувся і закричав над вівтарем. «Це все, на що ти здатна? Земля трісеться сильніше, коли я перджу!» Чеклунка заскриготіла зубами, підстікав по її голеній голові. Вона підняла тремтячі кулаки, і земля затремтіла разом з ними, кам'яні плити розколювалися з легким дзвоном, здіймаючи невеликі хмаринки пилу. «Ти намагаєшся її розлютити?» – писнула Алекс. «Чотири чуми за десять років!» – зіткнув монах. «Забагато мертвих для кладовищ!» «Ти міг би вибрати кращий момент для уроку історії!» – гаркнув Бальтазар, пригинаючись, коли зі склепінчастих арок зверху посипився вопняк. Вони ховали їх у ямах сотнями на кожному сантиметрі освяченої землі, де тільки могли знайти. Очі Якова звузилися. У Бальтазара вони розширилися. Алекс скотилася на землю. Земля здригалася з плит, побитих часом, погодою та ходою ченців. Але на деяких вона все ще могла розгледіти вицвілі епітафії. Померли від чуми? пробурмотів Бальтазар. Поховані десятиліттями. Алекс схопила його за сорочку. Ти кажеш, що не можеш цього зробити? «Вони занадто старі!» – Мах заплющив очі. «Вони занадто глибоко!» «Занадто глибоко?» – Алекс підтягнув його до себе, жорстко струснувши. «За кого ця сучка себе має?» – його щелепа стиснулася. «Наче вона може здолати Бальтазара шами в Амдраксі!» Його ніздрі роздулися. «Найкращого некроманта Європи!» – його очі розплющилися. «Над гігантською довбаною гробницею!» – він відштовхнув її руки. «Я так не думаю!» Бальтазар стрибнув на вівтарний камінь. Випнувши груди, розправивши плечі, широко розставивши ноги, він стояв перед хвалькуватою геоманкою, а між ними було 30 кроків тремтячих плит. Він кинув найрішучий виклик. Він кинув виклик усім присутнім. Без жодних хитрощів і вивертів він змусив свій розум спуститися вниз, крізь камінь і ґрунт і коріння до підвалин монастиря, що вібрували зараз магією, і там він знайшов «мертвих». Під його ногами щось скриготіло, і з могутнім тріском камінь вівтаря розколовся навпіл, одна половина похилилася до краю прірви. Він спіткнувся, його концентрація похитнулася. Хтось обхопив його за ногу. Принцеса Олексія похмуро стисла щелепу, бетиста схопила його за пояс з іншого боку, і її очі зустрілися з його очима лише на мить, і вона ледь помітно кивнула йому. Бальдазар повернувся обличчям до вцілілої чаклунки. Це був би подвиг некромантії, про який з трепетом говорили б у магічних колах ще багато десятиліть. І ця вежа геоманського егоїзму ніколи не здогадувалася, що вона виступала в ролі його помічниці. Він скривив губи, оголюючи стиснуті зуби, і вивільнив усю свою силу. Мертві опиралися, так глибоко поховані, так довго замуровані. Але Бальтазар не приймав відмов. Він вимагав, він наказував. Він зробить це без книжок і кіл, без жезла, рун чи благословенної олії, без жодних слів. Він не погладить їх ніжними пестощами, він вирве їх із тверді силою волі. «Підкоріться!» – просичав він. Одне зі склепінь над головою тріснуло, кладка посипалася на тремтячу землю. Сава відсахнувся назад, крила згорнулися над його головою, як щит. Крик одного з мисливців раптово обірвався, коли його розчавило під волоном завбільшки з корову. Жодна мертва істота не була поза межами досяжності Бальтазара. Хоч би як глибоко вона була, хоч би якою давньою вона була. Навіть якщо це були гнилі рештки, він однаково зв'язав би їх докупи. Навіть якби вони були нічим іншим, як могильним воском, він однаково зліпив би їх для своєї мети. «Підкоріться!» – прогорчав він. Учениця Євдоксії подвоїла свої зусилля, потягнувшись вперед. Її обличчя скривилося, а тремтіння землі стало ще сильнішим. Каміння посипалося вниз, коли стіни церкви розхитувалися. Йому навіть не потрібні були цілі тіла. Тепер він зрозумів. Він зазнав поразки з-поміж усього через брак амбіцій. Він дозволив зробити себе меншовартісним. Піддавався сумнівам, але все було скінчено». Тріщини побігли по землі, бур'яни злетіли в повітря, каміння розійшлося, падаючи вниз. Підкоріться. закричав він. З шумом, схожим на кінець світу, підлога пошматованого нефу провалилася всередину і, немов через пролому стелі самого пекла, мертві завирували з під землі. Миле спасителько. прошепотів брат Дєс, не знаючи затуляти долонями очі, вуха чи ніс. Боже, яке нечестиве видовище. Щелепи, що відвалюються з черепів, черв'яки, що випадають з очних отворів, клапті одягу, що все ще висять на гниючих тілах, або шматки плоті, що все ще висять на почорнилих кістках. Поховані разом, згнилі разом, він не міг сказати, яка кінцівка до якої належала. Безформна маса зубів, нігтів, волосся, проржавілих сережок, ржавих пряжок ременів, всюди пальці, всюди пащі, що розсипалися. Небеса, який нечистий сморід! Одного разу він був присутній на розслідуванні щодо причислення до лику святих, де екскумували брата Хорхе, тіло якого вважалося нетлінним. Ситуація виявилася протилежною. Кілька монахів його ордену вибігли з гробниці. Той сморід був лише тінню цього сморіду. Могила була набагато старішою, набагато більшою, закритою поспіхом і насильно відчиненою. Повітря в ній було непридатним для дихання, нестерпним, невимовним. Спасителько, який нечистивий звук! Чи гриміла проклята маса, як бурхливе море на розбитому березі? Чи стогнала вона від нескінченного болю? Чи вила вона від безглуздої люті? Чи нявкала сотнями без без беззубих ротів, щоб бути звільненою з цього світу і повернутою в пекло? Чи брат Діас чув лише грім церкви, що руйнувалася? Відчайдушні крики і верески мисливців, які намагалися врятуватися від жаху? О, Боже! Почув він слова «Алекс». Земля провалилася під чеклункою, вона впала в яму разом зі своєю мертвою сестрою. Слуга вирищав, ковзаючи за ними, а земля продовжувала здригатися, немов огиди до цього видовища. Розбиті плити падали з обшарпаного краю позаду церкви вниз у велику прірву. Смужка підлоги між вівтарем і урвищем, на який причаїлися брат Діас і його супутники, стрімко звужувалася. Під трьома мисливцями каміння обилилося, і вони впали у смердючий вир. Інші сахнулися назад, коли руки сліпо потягнулися до них, не мов у страшних ревнощах, не мов у страшній потребі. Їх обіймали, огортали, тягнули з криком до краю. Вони марно дряпали нігтями землю, безглуздо рубаючи зброєю по тому, що вже десятиліттями було мертве. Згори пролунав оглушливий тріск, і верхівка церковної дзвінниці відкололася і впала вниз, врізавшись у стіну нефа, Уламки каменю розлетілися по гуркітливій землі, коване залізне святе колесо, що увінчува її з диким дзенькотом, відлетіло вбік. Один стовп розвалився, арка над ним і ціла секція стіни сповзли в яму. Вівтарний камінь вже розколовся і зі скреготом зсунувся далі. Алекс спіткнулася, і брат Діас підхопив її, тримаючи так само, як вона тримала Балтазара. Сава відчайдушно закричав його величезні крила били, посилаючи руйнівний вітер крізь руїни. Він встиг відірватися від землі, коли вона провалилася під ним, можливо, на крок чи два, але від сліпого голоду мерців не було порятунку. Їхні метушливі руки схопили його за щиколотку, вчепилися в коліна, в одяг, звивиста маса, що корчилася, розпадалася на частини, навіть коли вони дерлися одне на одного. Один розірвався по суглобах, залишивши гнилу руку звисати з його пояса. Він не бився, але вони схопили одне крило, і він закричав, коли вони вирвали з нього жмені пір'я, а друге все ще дико билося. Легіон давно мертвих дряпав його, кусав, і самозваного ангела Троє, закривавленого і виразкливого, потягли вниз і в гниючі обійми проклятих. Його відчайдушний крик перетворився на розпачливе виття, потім на приглушений стогін, коли протухла маса гнилі зімкнулася над ним і нарешті обірвався». Зітхнувши, бальтазар опустився навколішки на розбитий вівтар. Трупи й шматки трупів, що все ще корчилися з ями, відкинулися назад, розсипалися і завмерли. З за одного вцілілого стовпа витріщився мисливець, потім зі скимленням відкинув арбалет і, ридаючи, побіг геть. Кілька каменів впали з краю величезної прірви, де колись був неф батства, з гуркутом покитилися вниз, і все стигло. Алекс продовжувала триматися за ногу Бальтазара, сльози беззвучно котилися по її спустошеному обличчю. Батиста лежала по інший бік некроманта з диким поглядом за сплутаними кучерями, намагаючись щось сказати, але кожен швидкий вдих перетворювався на безглузде зітхання. Як і вбуркнув, коли його меч з брязкотом упав на землю, потім повільно відкинувся назад і ліг, широко розкинувши руки, спостерігаючи за хмарами, що пливли по небу. Брат Діс, усвідомив, що все ще відчайдушно міцно стискає однією рукою розбитий вівтарний камінь, а його рот затиснутий ніби в беззвучному крику. З величезним зусиллям він змусив свої пальці розслабитися і змахнув сльози з очей. «Пизда!» – видихнув він.